Poštova na braću, cijenjene sestre, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Želim vas pozdraviti na još jednu javnu tribinu koju organizuje omladinsko zručenje Tempo. Danasni naziv teme je međusobno pomaganje dobro. Šefik Kurdić, rođen 6. aprila 1958. godine, Pijužići kod Tešnja. Je bosansko-hestorovački teolog na polju Hadisa i Dave. Napisao je 33 odlasita dijela, a učestvovao je u prijevodu više dijela sa arapskog na bosanski jezik. Učestnik je naučnih konferencija u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Održavao je predavanja širon svijeta, učestvovao u emisijama na domaćim i inostranim radio i TV stanicama, dobitnih je brojnih priznanja i nagrada. Nakon završetka osnovne škole i gaznih usrebegove medrese, upisuje fakultet islamskih nauka u Sarajevu, koji završava 1982. godinem. Kratko je radio kao imam u Čašihskoj džami u Tešnju, potom kao imam na području medžljisa islamske zajednice Doboj. Godine 1986. odlazi na postdiplomski studiji na najstariji islamski unijeziditet S.T. Zejtuna u Tunisu, koji je završio 1990. godine. Na istom univerzitetu je magistrirao iz oblasti hadisa i hadijskih nauka. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu radio je kao imam u Sarajevu i uređivao islamski časopis Islamska misao. 1992. godine uključuje se u odbranu Republike Bosne i Hercegovine. A od 1924. godine predaje hadis i davu na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici. 1997. godine doktorira iz oblasti hadisa i hadiskih nauka na temu izučavanje hadisa u Bosni i Hercegovini od dolazka osmalnija islama do kraja 20. stoljeća. Trenutno je redovan profesor na IPF-u u Zenici a na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Bihaću i Islamskoj pedagoškoj akademiji u Novom Pazaru. Od 1990. u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj gori, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj, Velikoj Britaniji, Sjedinim američkim državama, Kolumbiji, Panami, Turskoj i drugim zemljama od, održao je preko 3000 predavanja, tribina, hudbi i vazova, te preko 500 emisija na radiju i tevi gostovanjima. Na radiju Naba, u serijalu Islam i Mi, koji vodi i uređuje već 8 godina, održav je preko 360 emisija. Drage poštovane braćice i sestre, salam aleikum. I evo da smo došli naše lijepo Nadamo se da ćemo kazati nekoliko riječi koje će nas sve inicirati na razmišljanje i meditiranje onome kada smo došli na ovaj svijet, šta nam je činiti ovdje i šta je dužno svakog muslimana ili običnog čovjeka da uradi na ovom svijetu, čega je došao, kuda je pošao, gdje će nakon početi. To su glavni odgovori odnosno pitanja na koja su odgovarali svi ideolozi, a posebno filozofi u svijetu. Na njih je davno odgovorio Allah Želešanu u Korani Karimu, a poslanik sallalahu alayhi wa sredem u toku 23 godine svog poslančkog života i rada je to jasno definirao i ljudima na najbolji način prikućio razumijevanje onoga zbog čega je čovjek došlo na ovaj svijet. I njegova osnovna glavna zadaća ja to često pomagam jeste da vas poznao i da druge ljude o Allah upozna. To je naš zadatak. Svi ljudi na ovom svijetu koji god su došli i se na ovaj svijet, oni drugi zadatak, glavni i temelni nemaju. Ovo što mi radimo, se zapošljavamo, što ganjamo firme, biznis, to je samo sredstvo da bismo postigli ovaj cilj zbog koga nas je Allah stvorio. <coughs> Dobili smo ljude i džine, Samo sa jednim zadatkom, lija budun, da me obožavaju, vidite, nekare da biznis ganjaju, da ratuju, da se svađaju, da diskutiraju, da se ne slažu, lija budun. Zato sam stvorio, kaže Allah, ljude i džine. To je naš zadatak, i vjernika i nevjernika. Vjernika koji su svjesni i onda šire tu vijest dalje jer upoznavaju u Allahu koga su spoznali drugi. A one koji nisu spoznali, mi smo duči njima dostaviti tu istinu. Moramo naći načina modaliteta da dođemo do njih. I naravno u tom pogledu ćemo govoriti u ovoj temi kako međusobno se pomagati da bismo dobili sve hajr. Kako hajr širiti, manirati i afirmirati u ovome društvu u kome je istina postala neistina, neistina, istina, kome je pravda postala nepravda, nepravda, pravda, to je vrlo teško. I svi ćemo priznati da je vrlo teško i ovo je Sisyfog posao danas raditi na istini, afirmirati istinu, biti pošten, govoriti o moralu, kada je moral pretvoril, nemoral, nemoral, moral, to je vrlo teško danas naravno, ali čovjek ne smije da gubi nadvi, jer mi smo jednostavno dobili zadatak od Allahađudašanu da to činimo. Da ima nama drugi. I mi se moramo založiti, makar poslali sami, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bedel islamu gariben, vese jaudu kema bedel gariba, fatuba ili guraba. Islam je započeo na onim čutnim ljudima, garibima, garib je čudan stranac, kao neka strana ideja koja se pojavila. I on će se ponovo vratiti na one strance ili čudake, Često drugi nazivu luđacima. Fatouba, Lilbureba, pa blago onima koji budu ti čuđaci, čudaci, stranci, koji su stranci u ovome nemoralu. Jer moralan čovjek je stranac u nemoralu. Danas ne možete moralnu ideju proturiti, jer će vam biti proglašeni fundamentalistom, ne znam kojim drugim imenom. Ali zato homoseksualizam i svaki drugi ibliscizam može da se širi na sve strane. I to uopće nije problem. I to se znači vidite afirmiralo strane brojni je al tako čimpanzika u svijetu. Trebalo bi da bude obrnuto. I da te prave vrednote prave uh, univerzalne vrijednosti koje su nam da krasile ovaj svijet, one su izgubljene i zagubljene. Zato Allah dž.š. hamdu i slavu kao što znate svoje poslanike i vjerovjesnike kao što znate 315 poslanika Allah poslao u ovo čovečanstvo i na ovu zemetsku kuglu, a tog roja također je bilo veliki broj vjerovjesnika. Poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, u hadisku obilježi ima Mahmed i brojni drugi veliki muhadisi, spominje 124.000 vjerovijesnika. Dakle, 315 poslanika, a 124.000 vjerovijesnika. Nakon Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, koji je zatvorio kružnicu svi ranija Allahove poslanika i minenika, onda vi mi više poslanika nema. A zato imamo Allahovu knjigu koja rešava svaku brigu, knjigu u kojoj nema sumnje, knjigu u kojoj nema izvrtanje prevrtanja prevrtanje, knjigu koja nema pukotina, nema nedostataka i knjigu koja rešava svak pitanje na ovom svijetu sa poslaničkim srnjatom koji u 23 godine svog poslanskog žlota i rada tako što je dokazao i pokazao i interpretirao i jasno formirao svijest ljudi kako će da žive i rade da bi očuvali te velike univerzalne vrednosti koje mi imamo. I danas je nažalost ta njegova istina svedena na jednu manju grupu ljudi u svijetu jer svi gledaju samo svoj interes da ostvare, a malo ko gleda na ono što Allah traži, hoće i voli. I ako sad pogledate našu sliku i muslimana danas u svijetu, ako ne govorimo o drugim ljudima, vidjet da su sve ove probleme, dileme koje imamo među nama, svi sukove među nama, na raznim meridijanima svijeta, samim muslimanima nije ništa drugo, pa i među nama ovdje ako uzmete bilo, Koga među nama vidjet da samo dva faktora, glavni razlog našeg spoticanja, i uglavnom to nije vjera, osim u izuzetnim slučajima koji možemo samo kazati da ponegdje budu, da je zbog vjere čovjek učinio to i to. Nego to su dva faktora, uglavnom lični interes i povreda lične sujete. To su dva faktora gdje mi kuhamo, gdje mi zakuhavamo, gdje mi imamo svoju ideju. I vjerujte, često nam ta ideja postaje Bog i božanstvo, nije Allah. Ne moći se zavaravati, neki kažu, mi i Allaha vjerujem. Ako vjeruješ Allaha, onda moraš da voliš svoga vrata. Onda moraš da voliš svoga vrata kao i sebe i ništa manje. A i onaj koji ti nije brat, on ti je potencijalni brat sutra. Onda moraš da ga voliš i da ga pripremaš da te on bude vrat. Pa ako Allah može i onoga koji nije musliman i nevjerni, koji ga psuje i koji našu vjeru truje, može da ga drži na ome svijetu, može da ga uništi u jednom djavljiću sekunde, Samo da kaže kun fej kun, budi i biva, umri i on umri, jer Allah sve može, pa on ih drži, on ih čuva, on štiti. Ko si ti da ti određuješ pravdu, da ti nekoga uništavaš, lomiš, drobiš, ubijaš, korješ, podbacuješ u bombe i tako dalje, ne imaš pravo. Kada je onaj koji ga je stvorio, koji najveće pravo nad njim ima, koji sve može da uradi, da nam niko ne može prigovoriti, jer to je Allah, gospodar svemira, svi i nas. On ga je stvorio. Mi nismo ni svoje djete stvorili. Zato nemam pravo ni svoje djete da ubijemo. Kamu li tuđe Mi smo ga rodili, ali nismo stvorili. Jer da Allah nije dao, ne bi ti djete nikad ne imao. Čaba ti prilazi ženi, stotinu puta najveću joj priđe. Nema djete, tako Allah nije odredio. Kada Allah kaže u Kur'anu, nekima daje mušku, nekima žensku djecu, A neki ostavlja bez poroda, ostavlja bez poroda, prilazio i on, Hanumin, a nema djeteta, kome Allah nije odredio djete, ko će da mu ga dadne? Dakle, ko je stvarala s djeteta? El Musaubbir, vidjeli ste suri Haša, ona počne na tri ajka, obično mi to učimo kod nas u džamijama na sabah namazu, nakon sabah namaze, obično se to Hašere uči. Tamo su na tri ajeta je se spominje ova, ovo lijepo Allahovo ime od 99 njegovi lijepi imena od El Esmahu Husna, zove se El Musabiru. Allah koji je El Musabir, onaj koji formira, stvara i oblikuje dijete u materici majke. Samo on to može i niko drugi. I nema konzilija ljekara koji će on dijete stvoriti da to. Allah daje. I ako je tvoje dijete... Ti ga rodio nemaš pravo da ga ubiješ, kamoli tuđe, ko si ti, jer da bi ti nekoga ubio moraš ti da ga stvoriš da bi ga ti ubio, ili da ga ti napraviš, moraš ga ti napraviti, nemaš ti posebno da ti kaže manaj, sjekiricu pa da ti tešeš i da dijete tako napraviš. I ako uzmeš u drveta pa napraviš nešto, šta moraš dobiti? Obični kij. Ne moraš dobiti insana koji hoda, koji misli, koji ima želje, ima aspiracije, ima razumijete, ima moć kretanja, moć razmišljanja, meditiranja i tako dalje. Ko to može? To samo može Allah. I Allah vidite to trpi, a mi ko ubiva ne možemo da trpimo. Allah je sabur, strpljivi, čeka Traži od nas da mi čekamo, najvaše čovjeka slomiti, zdrobiti, udariti, to je najmanji junak, to su kukavice, jer samo ako imaš dobre mišiće i bolje oružje, ti moraš da ga smakneš, da ga uništiš, a oba to od nas ne traži. Što od nas Allah traži, rekli smo na početku ovog izlaganja, Svorili smo ljude i džine sa jednim zadatkom, da nas obožavaju. Dakle, da obožavaju ka ti naučiš da obožavaš Allaha, kada ti sva tješ i budeš svestan da ga treba obožavati, onda ti drugima to prikučuješ. Onu u svoju viziju, onu svoju atmosferu, onu na svoj doživljaj ti pretačeš, prenosiš na drugoga. A da bi to uradio, da bi dostavio tu pravu poslanicu, tu pravu vjeru, tu je poto islama, je poto Allahove vjere, Bogami zato treba vremena. Lakše čovjek udar ubiti nego ga pripremiti da ga spasiš i šupaš iz koglomerata ovi razni ideja od ovoga Zuloma u kome se mi nalazimo danas a Zulom je od, od ovi razni religije, religijskih pravaca pa preko ideologija, filozofija raznih pretožbi, opcija i raznih izvana koje mi danas imamo i zato onaj poznati Ashab, čuliske se za njega ona, jedan veliki Ashab on je bio u Pregovorimo sa perzijskim jednim vođom i on ga pita, dobro kaže, vi ste beduini, ljudi fini. Dobro, ali vi ste došli od do ovaca, koza i djeva. Vi nemate takvu kulturu civilizaciju koju mi imamo, perzijanci, jer Perzija je stara, velika carevina, koja je imala tradiciju i da, danas je imala ogromna tradicija drugog godišnja, je dakle, hiljadu godišnja, nekoliko hiljada godina oni bašte neku tradiciju i kaže vam, imamo i zlata i srebra, da daćemo vas, u god hoćete, samo nemojte da jedne druge ubijam, jedne druge ganjam, zašto to? Nego nemojte vi nama Islam prenositi, nemojte nam to, nego da svi zajedno živimo, evo ono što god hoćete, a on njemu kaže, Slušajno, ja nisam ja, niti smo mi muslimani došli da ubijamo. Mi nismo došli ni da ubijamo, ni da bivamo ubijeni. Mi nismo došli da puhano, svi odmah se svađamo. Mi nismo došli da drugima ganjamo. Mi nismo došli nikoga da maltretiramo, niti ko ne da maltretira. Mi smo došli, nas je Allah stvorio i doveo na ovaj svijet da mi... Ljude koji obožavaju, ljude uvedemo obožavanje jednog jedinog vlaha. To je naš cilj. Nije naš cilj da nikoga diramo. Naš cilj je samo da pozivamo i da ljude u vjeru dozivamo. I da ljudi shvate da ne mogu obožavati drugoga. Da ne mogu se drugome na sježdu, jel tako padati, niti drugome klećati pred njim. Nego jedino pred Allahom. E to je naš zadatak. Zato smo mi došli. I na tom putu nas ne interesuje šta će na zadesiti. Je nama je bitno da ljude odvedemo od obožavanja ljudima u obožavanje jednog jedinog gospodara <klična> Drugo, kaže mi smo došli da izvedemo ljude min dik duniya ila sat al-akhirah. Da odvedemo ljude izvedemo iz ove tje skobe dunjana u prostorstvo ahireta, u prostorstvo dženeta. Koje je kako kaže poslanik ali selam hartu hardu samawati wala koji je prostran koliko je nebesa i zemlja, to je dženne. A Dunjalko, vidite, svima nam je tijesno. Ti ne znaš kad će šta bit u ovoj Bosni, ti ne znaš šta će više bit u Kaliforniji, ne znaš šta će više bit u Britaniji, vidjeli se šta u Ankari, pogledajte svaki dan, šta u Parizu, kako će svijet imati krizu, mi to nikad ne znamo. I svijet je postao tijesan za svakoga. Vidjeli ste Izraelci koji danas imaju nevućnje oružje na svijetu, Amerika ih finansira sa svih strana i čitao svijet je praktično u funkciji da i finansira. Razumijete? Pogledajte šta radi. Ubijaju palestinci, palestinci su ugroženi, ali oni ne mogu mirno spavati. Svaki icionista i njegovo dijete i žena imaju po jednu masku koju drže uzas i oni je spavaju svojim udobnim krevetima. Oni prelijepim sobama utelavivaju ili bilo kojem drugom mjestu. Oni u skloništima svaku noj spavaju bojeći se razni napada ili neki, jel tako, bojevi otrova i uvijek je uz njih maska. I najbolje zarade ljudi koji prave maske u Izraelim i onista, razumijete? Tako da imamo koji ima najmoćnije oružje, on je u slisnu, ugrožen, nemiran onaj spokoj. I tako je svađa u svijetu, pogledajte. Ma tri od čovjeka normalnije i danas poznatije god poznati ličnosti dovi lidera da mogu da odaju sami bo. Ona makar 10, 15 hiljada ljudi čuva. Pa zovite On je neka ličnost da uvijek je hod ugružen, samo gleda zvjerla očima, on ne može kroz Baščarši da prođe on oči s kolači, nećela go strefiti od neku. Vidite da niko nije mira ljudi moji, vidite te skoba, džaba što on i pare, što on lider, što on moćan, vodi neku državu, on drsti kad voda kroz ona i drsti, kad voda kroz Terazije, onaj drsti gore na, na trgu i otaku onaj Bana Jelačića, gdje gozna, idju svi drte ljudi moji, pa vidite da je ova zemlja nastala, onaj drtava za sve ove ljude koji su i poznati, i jaki, i ugljedi, i silu imaju. za ne vidite da je, da je vrijeme došlo da se ljudi oslobode tog drtanja, tog straha, ti eksplozija, ti uposti, ti neugodnosti, nepretestava koje vladaju među nama. I zato je Islam došao da to napravi, ali drugima nije stalo da se napravi red i mir, jer kako bi ljudi lovili da nije nešto mutno. Zato ove nafie u svijetu rade na tome da samo te čita u međunarodnu vodu da bi onda mogli mutnom on dalove jer kako bi mi velike korporacije koristile narod velike sile kako bi globile i pjekale ove male zemlje i kako recencija je ja došla da nije ovi banaka je li kamata koje su poklopile hudi i narod i ono mi se stika Pozajmiš od banke 50.000 maraka, oni zato ti kažu, evo te 50.000 zato što si ugrožen, nemaš čime da napraviš kuću, da platiš stan. Ali ti nama vrati 25.000 samo, ne moj 50. Jer ti si ugrožen, da te pomognemo. To nema ni da banka ne radi. Nego uzmeš 50, a vraćaš 80. 50 ne možeš vrat svako jer ti si ugrožen, dok tražiš 50, a on ti još 30 na makninu. Vidite, to spriječkaši svjetski ljudi moji, to nisu, onda kažu ove banke, pomažu, jesu im kamate male, to su svjetski spriječkaši ljudi moji, nije Džabalna najavio rat, kamati i njegov poslanik Ali Isalam, i smatraju da je lakši grije, kako kaže poslanik Ali Isalam, učiniti, učiniti, za zamislite, blu sa svojom majkom, nego kamat utrošiti i koristiti. Blu sa svojom majkom je manji opasan, što hoće da kaže koliko je opasna ta kamat. Evo, nas se svijet ugroje, danas se ljudi umiru, odbog. zbog čega? Pa zbog kama ljudi moji? Samo mi je malo prokonter da bište vidjeti, sve će to se jednog dana dokazati. To ne smiješ da govoriš puno, jer viva brzo sklonjen, jer imaju tu interesne sfere koje vladaju svijetom. Zato nikome nije stalo danas u svijetu da istina spozna. Nikome! Čak ne aranskom svijetu. Jer su i oni poklopni nekom čizmom, vidjeli ste da niko tamo ne upravlja, jer kogod počne da upravlja, nema. Kad vidjeli se Gaddafi počeo da se osamostal Oći je do unište Gaddafija malo je bio zalim. Evo što napraviše danas, pogledajte, <gledajte> od Libije. Takve zemlje, bogate, jake, zemlja koja je napredovala možda među najviše u svijetu zemalja, jedno, činiše je sad jednostavno Mejdanov za borbe i za potkosorivanje zapadni, ovi velike kompanija. Ko je to uradio? Pa kompanije velike kojima je Gaddafi zabranio, da to od dao kompanijama manji zemalja poput našeg investa i vi radi manji zemalja, da onima da rade. A ovima velikim korporacijama nije da ovi vide, da pljačkaju na. I onda odjedno rad se izazva, vidjeli ste. Ni mi duđo da ne govorimo o Iraku, jednoj takvoj moćnoj zemlji, koji, koja je danas evo rastvoreno, koje samo pombe padaju. I mislite li to tek tako završiti? Neće. Allah sve vidi, sve zna, sve čuje. I svakome onome koje bilo šta uradio, nažalovima, vratit će se, jer ništa se neće, za vrto se ne vrati, zapamtite dobro. Ali se kaže, kod nekoga obtužiš, za ono što nije uradio, nećeš umriti dok će i to ne ponavlji. Tako i ovo što imate u Iraku, imate u Libiji, vidjet da što će se desiti ovi mlađi, neće 10, 15, 20 godina, šta će se desiti sa ovim zemljama svima koji su uključene u to? Ne skirajte se, jer Allah ima mjeru. A me keru, a ker Allah. Oni činije spletke, ali niko to ne može uraditi bolji nego Allah. Hoćeš i spletku, ah babu, niste udario na tetku i si udario na Allahov zadbu, teško se te. I vidjet ćete, jednoga dana, kada budu pomagajsali kao faraoni govorili, sad ja vjerujem u Allaha, vidjet ćete, sve ove svjetske političare i sve svjetske, Policajce koji dana šamaraju ljude, koji odvode njevine u zatvore, koji prave i bate nama, koji, koji rade sve i svašta i nama i drugima, vidište jednoga dana šta će biti s njima. Pa ću vam kazati, ja, bi, ja vjerim u tebe, a nema, kada dođe duša u grlo, onda Allah ne priznaje, kada zato pozivam. Sve lidere i sve ljude u svijetu da se vrate lijepoj vjeri. Bez obzira bili muslimani, ne bili muslimani, dočusno svoje vjeri. Ovi lideri, svi da svađenu, što kaže Allah, u grupama prijeđu lijepu vjeru, jer je to jedini način da bude harmonija u svijetu. Jedini način kada zavlada Allahova pravda, to bude pravilna sistem. Zato ovaj je i poznati ashab kaže, kaže, nakon toga što smo došli da ljude izvedemo iz obožavanja, ljudima obožavanja Allahu Čelešanu iz... Kolo dunjauskite tiskobe minduq id-dunya ila saati al-akhirah id-dunjauskite tiskobe u rasirnost lepotu širinu pahirata onda na kraju kaže da izvedemo ljude min zulmi al-diyani ila 'aqli da izvedemo ljude iz zuluma iz nepravde iz nasilja razni religija učenja sekti koje mi danas imamo koje ljude odvode direktno u džennem A jeli koji misle da su muslimani, zapamtite dobro. Samo je spašena grupa za koju ja sam rekao, eti sunne ul jamaa. Sve ostalo je plinje jehenema i jehenemske vatre. Svi sve religije koje nemaju vjeru jednog jednog Allaha dželle sve poslanike, a na kraju sa Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem. Ko to ne vjeruje, oni ne vjermi i oni ide u Černemsku vatru, prema ovakvom zakonu. Mi nikoga ne diramo, a samo najavnijemo da ljudi znaju da ne kažu da smo mi bili u Vogošći kazale neke stvari a oni to nisu čuli, imaju prilike da čuju. Allah je dao sada ovu tehniku koju su drugi izmišljali da bi muslimanima zamke smišljali ali ta tehnika danas koristi muslimanima da mogu svoju lijepu vijesti, lijepu vijest o Allahovoj vjeri da je dostave ljudima. Danas nema čovjeka u svijetu koji nije čuo za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Danas nema čovjeka koji nije čuo za vjeru islam. Danas nema čovjeka koji nije spoznao i sadnao da su ženi narodi na svijetu muslimani. Danas nema nijednog čovjeka koji ne zna da se decenijama palestinski narod ubija na Boga, zato samo začuvaju svoj koma zemlje i zato nema čovjeka na svijetu koji nije čuvao za ovo lijepo u Bosnu i vidio šta su u njoj radili I onaj koji ne bude poduzeo ništa na tom planu, bar moralno da podrži, ba financijski da podrži, ba svojim glasom da podrži, to je zna da je i on za Alimu. Zato je ovaj čovjek rekao mi smo došli da izvedemo ljude min zulmi aldiyani iz ovoga zuluma, nepravde, radi religija, filozofija, učenja, predobji, razni opcija ila adl islami, u pravednost islama. Nema pravde bez islama. To mora biti jasno svima nama. Kome to nije jasno, očito je da on za luta u novoj svijeti i Bogam treba pred Allahom ono govorati. Jer Allah kaže u kurani ker imamo inna dina, inda Allah i in islama. Samo kod Allah, din jedini koji je fin je islam. I Allah je time rješio sve probleme i dilema ovoga svijeta. I nema druge vjere, nema druge ideologije, nema filozofije druge osim islama. Jer je Allah poslao islam kao vjeru, a sad njim je činio nama mjeru. Standardne kriterije po kojima ću mjeriti sve što, što ima u svijetu. Jel mjeriš bez islama? Fulo si. Zato pogledajte ove velike sile. Hoće bude da nešto popravi u svijetu, a samo ulaze u još veći belaje. Pogledajte, sve ćemo više ulaziti u belaje. Vidite kataklizmi još veći. Ovo nije ništa, to mi danas preživljavamo. Šta će biti? Ustava. Jer Allah naredio, odredio, pokazao ljudima, odaslao jedan simbol, rekaoši da ne može ništa. La tebdile fi halkinna. Nema promjena u Allahovom zakonu. Dakle, Allah je poslao svoju vjeru, učinio je kao mjeru ljudima. Koga tude zračije mjerio, fulaše i na nastradeše. I to ćemo vidjeti usko. narod da će ljudi tražiti jedino Allahov zakon koji se zove šarijak. Tražit će ono jedini pravedan. Zato su svi uspali danas na svijetu da se bore protiv njega vjerujete. Svi. Svi. Pa čak i muslimani, brojni muslimani. Da li nesvjesno, da li što su džahili, da li što su njegi, drugi njima manipulirali, mi to ne ulazimo u to. Ali vidimo da su svi ustali protiv ispravnog, jedinog ispravnog biljura. Jedine najljepše djevojke na svijetu. Zato što najljepša djevojka ima najviše zavidnice među djevojkama, jer svaka ova, ova ideja, svaki ovaj izam koji imamo danas u svijetu od komunizma, kapitalizma, fašizma i drugih budalizama, oni u stvari šta radi? Oni zavine jedinoj, lijepoj djevojci koja nema nijednu krnjevost. se dolazi od Allah koji sve zna, nema krnjevosti kod njega, on je sve zna, sve zna. A ovo dolazi od ljudi, sve što dolazi od ljudi, to jednog dana ima da poludi. Nema šance da da obstane ramo, razumijete? A na tome je jedino što dođe od Allah to je sigurno, to nema, niko se umije zato što istina dolazi od Allah. A istina ne može doći od ljudi, jer ljudi ne mogu vidjeti istinu, nemaju ni takve oči, niti imaju takvo srce. Oni samo mogu, koliko, skopčaju na onu centralu koju Allah odrjevio u našu dušu, u naše srce koje je nutarnije, koje je Allah postavio, u dušu koja je stvorna prijem naše tijela stvorna. I prijem su tijela stvorna Allah stvorio dušu, pita sve duše. Elestu bi rabbi kum, elestu bi rabbi kum, nisam li ja vaš gospoda, pita Allah, sve duše. I Četnika, i Ustaša, i fašista, i komunista, i taoista, i kršćana, i židova, i muslimana, pita elestu bi rabbi kum. Nisam li ja vaš gospodar, a sve duše i oni koji su bili želati u Bosni, oni koji su ubijeni i oni koji ubijaju palestince i palestinci koji su ubijani, maltretirani, svi su kazali, halu, rekoše svih, bela šehidna, nego šta, naš gospodaru, ti si naš gospodar, tebe vjerujemo, vidite, svi su dali zavijet. Dakle, ako se vratim u iskonskoj duši, svi smo mi u osnovi bili vjernici. I zato će čovjek govara što je zapostavio, što je slagao da će ga vjerovati. Kalu, belaše, idna, icionisti, ateisti, cekularisti. I svi drugi su kazali Kalu, belaše, idna. Nego šta? Mi tebe obožavamo i smakramo s ti na gospodari. Gdje to sad u svijetu pogledaj? Ko je Su Gospodari su lideri, su ljudi koji nemaju veze sa Allahom vjerom, ljudi koji uopće ne tretiraju Allaha niti njegovu vjeru, koji u ali selam, uopće ne poštuju ljudi moji, oni su postali dobranstveni, oni se danas slijede, umije ljudi glede, umjesto Allahu vjeru u poslanika, ali i sa onam, poslanika koji treba da bude naša čast i naša dika, razumijete? U njega da gledaju svi ljudi i da svi izađu iz ovog haosa. I zato je Allah najavio, preko svoga milijenike poslanika, salam, kao što znate, brojni predznake smaka svijeta koji će upravo nastati zbog ovog lošeg mjerenja koje mi imamo. Uzeli smo aršine tuđe koji su nam tuđini nametnuli, ašine koje je šeitan uvazio, aršine koje je iblis uvazio, to su falsificirane aršini koji nisu ispravni, Ta mjera kojom se mjeri, ja se ne mjeri Allahom i šarijatom, nego se mjeri ravicim drugim, jel tako, ona izbima i zato smo mi odšli u stranu. E zbog toga je na nama zadata. da mi danas kao muslimani svjesni toga, svjesni situaciju u kojoj se nalazimo, vrlo je teško, vrlo je neugodno. U jednom rivajetu kaže, ali islam, doći je vrijeme da se ni pametan čovjek neće moći snaći. Pa naravno, kogod makra da je pametan, ne može se snaći ukoliko ne može Allahu ovu knjigu naći. Koliko nađe Allah u knjigu, on riješio brigu. Koliko nađe sunnet poslanika, ali je salam, on će ga izvesti, razumijete? Zato je za nas Kur'an naša navigacija. Sunnet je naša navigacija. Mi bez Kur'ana i sunneta nema šanse da odgovorimo na ovo pitanje i zapitanje. Evo pogledajte ove zemlje, od najvećih sila svjetskih dobi najvećih lidera i analitičara, oni jednostavno su u živom vlatu. Što više se vrte poobiva da riješe stvari, su više tonu u to živom blat. Ovaj svijet je kao živo, glato živi pjesak, u njemu niko ne može se snađen, ukoliko u Kur'an ne nađe i sunet poslanika, ljudi moji. Prema tome, šta je noć zadatak, da međusobnom saradnjom, međusobnim pod pomaganjem u hajru, dođemo do oboga, da bar mi to shvatimo, razumijemo, da naše dijete razumije, da mi koji sjedimo ovdje večera, skažemo sljedeći put, hajmo da shvatimo te stvari pa još jednog čovjeka dovedemo, kad bi tako razli, gdje bi nam bio kraj, ljudi moji. Tima džamija, dva starca u džamiji čitam pet godina, pa samo da su ona dva starca ubijedla druga dva starca ima nekog rođaka, ima i Anuđu, ima i Tajču, mogli su dovesti bar još dvojicu. U kom nas sve onako ide, hajde, staćeš, neće, no joh, naš je zadatak da mi Allaha upoznamo i da onda drugi o on njemu upoznamo. Čim se ti večeras uvode ti moraš ono pripremiti za sljedeće predavanje drugo, a baba, rođata, sve druga kako znaš kupuje baklave, uzimaju mu čokolade, razgovara sa njim, što je nešto imao da, pa smo neko u knjigu, razumiješ, daj malo, malo bosokoli, daj mu nešto, kaže lijepo, a povedeš ga, ajde u kafanu, ajde u plaščanu, sjediš, pojedeš kolače, a kad ima ono predavanje, ajdemo tamo. Da leće neko, pa neće da pokrente ljudi moj, da smo tako radni, pa mi bi zaplavili cijelu Bosu sa vijestima, ne bi bilo ove ispadala koji pojma ne znam šta je vjera, Evo vidite na ovim, tamo raznim anketama i TV-u, vidi prošlo pod igma Vidim kod njih na Igmanu, pitaju šta je Hadis, ja baš držav ljudi ne znaju ona šta je Hadis, samo mađara, ja zna koji pomalo već čitaju koji se druže sa, jel tako, u Lemom, oni znaju, ovaj stari narod, Ne znam ni šta je Sunet, ni šta je Hadi, ispitaju onu jednu ženom Buharija i muslim kosuma, kaže to su neki Ashaq, zna mislim, molite. Na nju su oni Ashaq, on samo čula da ima neki Buharija i muslim. Hoću da kažem da su ljudi totalno odvotele vjeri, ali šta je on, on nije znao da se snađe, ovaj ga je drugi odveo, on nije idu u navigaciju, kuna Ali Kerim sunet ali i Sunet a zato ga moramo mi dovesti, da, da ga uputimo na to, da mu kažemo, imaš najljepšu djelovu, koju još niko nije dodirno, koja je od koje jednostavno sad se respektneziš kad je vidiš kad čuješ njene repote, to je naš je pislam, dovedi ga pojasni mu, zar, zar smo ljudi, zar je maca pojela jezik, pa ne možemo da vam kažemo, za nam je Allah otkinuo naše umudeve ruke i noge da vam pokažemo kako smo pravi vjernici, kako želimo mu dobro, a da bi to uradili nam treba se pomagati u dobru. Zato je lijepo kod nas da mi kao vjernici pomognemo svome bratu, svome komšinu, da mu pomognemo i radi, da mu malo pomognemo, da ne bude ono samo radi ti radi interesa, nekad mu pomoneš, da učini to radi Allaha i čovječ ono osjeti slast imana u sebi što kaže islam slast imana se nađu kod čovjeka u srcu, samo kod trojice, od onoga koji je jakuna Allahu, Ko resul haba ilayhi mimma Allah nego poslanika Islama izna svijeta, izna čovjeka i za svega živog na svijetu. Kada Allah iznad toga onda riskiraš da ubijaš svoj lijepu lepotu. I žena onda uživa s nama zato što vjerujemo Allah poslanika Lexa. Čim ne vjerujemo, onda ona fasovala, što ona kaže: "Uzmi vjernika", kaže baba svojoj ćerci, "jer ako je vjernik, ako te voli, bi maće prelijepost prema tebi. Ako te i ne voli, biće prema tebi pošteni finj, bit će pravilan te. tebe. Poštivaću te bez odmira što te ne voli. Razumijete, njega vjera tjera, vjera ga inicira, vjera ga pokriči. I neka ne voli čovjeka ni zbog čega drugog nego radi Allaha. Kad voliš radi Allaha, ne skiraj si. Mučka, voliš ženu radi Allaha, to ti je vječna ljubav. Nema veze ona bagu izgubila koji je bio bogat, nećeš dobit više ni... ni BMW, Mercedes, baba oselio, veli nema nešta, on bez babe njeno on će nju isto. A onaj ko uzme zbog babe, uzme je džabe, čim umre babo potrušino u mercedes -e, i ono nema više ljubav prema žene, uzme radi ljepote i radi njene face, onda čim face nestane, malo one pošnu brazdace, je bore na licu, on odmah okreće glavu, ide ljubavnici drugoj, njega interesuje ono što je lijepo a za muslimane lijepa duhovna ljepota i kad ona stari, stari je on i on uživa u toj starosti, znači ona je ostarila bivajući sa njim dobra plemenita, ona je njemu djecu rodila, troje, četvro djece i ona je zbog toga neku u goru dobila jer trebala u noć djete uspavljivati koje je bilo šarijasto i koje je plakalo čitavu noć, pa on zahvarujući tome, zahvaruje Allahu što ona njegov djecu izrodila i što je bila dobra prema djeci, pa još više voli, ne voli je sad samo kao muž, nego voli je i kao babo, one djece i voli je kao sin od majke, jer ona dobra snaha, jel tako onaj je sve krivi, što u nas kažu, sve krivi, jel je sve krvi, dobra je zato što je ona poluznana, plemenita, dobra i tako se pod nas to radi, zato kažem, naša ova međusobna solidarnost treba da ide u tom pravcu, da mi razbijamo pod sebe tu ljubav prema Allahu, njegovog posla Nikola Islana, da ih širimo među drugimi. To je ono što bi trebalo, ne samo da ti čovjeku daš, nego da mu daješ radi Allaha. Kad daš radi Allaha, kada on tebe zavoli, onda te voli u ime Allaha, ne volite te zbog onog interesa koji se dobio. Pa ako ga ti pomagao čitak u životu, ne traviš ti od njega da on tebi onda pomaže, ti to daješ osjećajno zadovoljstvo, to si mu davo. To mnogo što je značajno za nas da mi danas gledamo u glavnom interes. Ako nemaš interese od nekoga, ti više njega nemaš uopće. Ona je al tako nikje e, e, prilike ni sretni a kamoli vidjeti. Ja znam neke ljude samo se javljaju kad im nešto treba. Nedavno jedan zove me, moli i daaj trebamo sina zaposliti. Čovjek nije se javio godinama. Za vrijeme rata bio kod nas u Zemci, mi mu pomagali koliko smo mogli i on nasku volio, cijenio. Čim je dobi dobio on posao, dobila mu žena posao, on radi na dobrom mjestu, žena mu radi kao profesor, svi imaju super plate za boradu. niko nas više nispo nije. Kad treba sina za posao, ponovno se javlja, još nije u okluzenciji, on ju Ja da se i sare, on ima stijepo, ima samo jednog sina, on je izbjeglica, izbjegal, kupio stan kao izbjeglica, toliko je zaradio sa svojom ženom, imaju normalne poslave, kupio stan, kupio kuću. I naziva mene, kaže, molim, ti imaš ikakvu vezu sa BBI bankom, da mi je zaposle sina. Ja pomoćam djetom, završilo bankarstvo, pa redu, to je nego odlast, pa pitam šta je Mali završio. Kaže, on je još treća vlada nekog fakulteta, nije uopće bankarstvo i tije ekonomije. Pa šta bi ti sad, pa kaže, on studira, ja gdje ga zaposlim u banka. Makar, kaže, ne gude portije, samo neki u banci. Tu su, kaže, pare. Ma čeka reklazati, ono radiš, kaže, rad. radi žena, kaže, radno na profesu, na fakultenu. On radi na jednom mjestu, dobar službenik, ima dobru platu, kaže, ima stan, kupio, to znam, dobro, on mi je sam pričao, kuć kupio. Ja njemu kažem, pa čovječe, kako ćeš ti tražiti da zaposniš sina, a mi imamo ljude i da niko ne radi u porodci. Da ste mene zamolio daj gledi sa nekim, pa ja bi se trudio da vidimo, ima neka povraca, 5 članova, babo ne radi, demobilisani goraz, mati ne radi nigdje, sin jedan ne radi, drugi ne radi, četka ne radi, daj molim te, to bi onda bilo, ono što mi rekli, naša međusobna solidarnost na planu hajra, a ne lako samo ti za sebe i za svog sina, on bi već sina, prije nešto završi, vedu, leće neku ubanku, da njega, razumijete, ubacim. A ono što drugi svi to kontejnerima uzima, to me ne interesira. Za to obraćamoja grada. Naama islam tako vidike otvorio. Mi ne, nema nemamo vremena. Ja tamo ugod napravio da malo kažem o ovim temama. Evo bi ti ovo je za svačemu, ja se priključim. Ona je razumiete, a hoće da kažem, ona ako bi uton pogled u razmišljanje videli bi koliko smo za strani u ovom smislu, koliko E jedni drugima lice vjerno govorimo da mi vjerujemo Allahu da smo mi pravi vjernici da znači tvoje želimo dobro onako kao želiš dobro ti njemu želiš kao i sebi ako ne možeš više nego sebi makar kao sebi ako ne možeš baš blizu neke blizu kao kao kao tebi makar u pola vekao tebi al vidiš jesi sve on da ima a da drugi nemo da imati ništa e na tom planu mi trebamo razvijati tu svijest koju Ali selam razvijao kod svojih asaba kao to znate Je yes, se kaže da je el mukmilu lil mu'minin kal bunyani. Jašuddu ba'du ba'da. Kaže Alaihissalam, hadisova bilahi Imam Buharija i Muslim svojim sahihima. Kaže vjernik prema vjerniku je kao građevina jedna. Oni jedan drugog podržavaju kao cigle jedna nad drugom naslagane. Tako vjernik podržava vjernika, tako musliman muslimana, razumijete? A ne dajte meni samo da ja imam svoje, a drugi ne mora da ima. Pušletjas habe. Ona je nema ukući šta da jede, on nije sigurno imao lišta, on, on pomoga. jednog ashaba uzima koji je došao iz nekog plemena, tih primatiju islama. Dolazi je alisalam, nakon jacije namaze i kaže, evo, ona, ja sam vladan, umirem, gladi za žeđi, prešao nekoliko dana, išao da bi došao da vidi ali selama. I alisalam gova povede pa sebi, ne kaže ovima dajte rije, nego ovih povede pa sebi. Uvijek se muslimani prvi pokušao nešto u razi. Kada uvede jednu ženi, imaš šta za večeru, kaže, Boga mi nema Allah u posleći, imam samo vodu. Dođe drugoj ženi, treći, sve žene obiđe i jedna nijema ništa da pođe, gost osim vode i on brže se vrati u džavnju, se nije ona grupa haba razišla i pita shabe, ima li iko da ima nešto u da povede ovo naše goste, ja nemu ga čine počasti, da ga počasti nečim, da ga nahrani, jer čovjek došao vladan, kaže već se on svješio od sređu, od gladi od umora, kada ona jedna nasla, ne zna da li ima, ne mogla trči, pogledajte, te ljepote među muslimanima, On Drugo je da on imao, da on to boga bio, pa da on uzima, da zna što on da nešto ima kući, ponešto nekad bude, i on je odmah trči, što da ne bi drugi uzeli taj hajr, hoće da on pokaže prvi onaj, da se bori za dobro, za hajr, ono što mi svi treba da radimo. I odvede kući, i ženi dođe kaže, ženo, boga ti imam mi za jestio, dovoju sam gosta, kaže ona, boga mi čuo, ne imamo ništa, imam samo za djecu, ono malo večeru nisi još jeli da ima da djeca glavna. Kaže, kako znaš, uspalo je djecu, a to mu gostu iznesi. Jer on nije jeo nekoliko dana, čovjek u spustinju, putovom, umoran, slonjen, žedan, Ali selam nije imao čim počasti, ga da počesti, daj moniti djecu nekako uspalo, ješće djeca sutra, bit će neki na fake, daj to gostu. I on je onda tog gosta ugostio, dao mu iznio hranu, čovjek se najeo, ujutru kad se vratilo na Saba, poslanik Ali Isalam je objavuo on, dobio informaciju da je on nahranio svog gosta. I pogledajte onda, poslanik Ali Salaam jemu kaže Kad ađibe Allahu min saniji kuma bidajtu kuma leilete. Hadis prasima, muslim u svojoj izbjerskoj vredostove. Kaže Ali Salaam, Allah se zadivio sa vama, porodico, koja ste je nahranio nov gostar, sinoć. Pazi, Menak je njemu dojavio, nam on gostar je nahranio i to sa hranom svoje djece. Koliko su jedi drugima želili. Kod nas bi ovaj zaposlio sina koji još nije niš kogu završio. Samo da bi nekome me u drugo mjesto koji bi trebao da radi i kome to potrebnije. E to je ono što pri nama nažalost nema. To je ono što je sve više odlazi od nas. To je nešto deficitarno kod nas treba na tom planu raditi, zato sam nam ne spomenuo u početku malo ovaj smisao života, da znamo zašto znači smo došli, da smo došli da svi drugim jed drugim da svi izađemo na puselamete, da svi idemo u dženje tog oboga, ne samo da jedni grabe, pa juniji koji imaju sigurni da su u pravoj vjeri, oni drugima to šire. Čini je dobro utavno što će prenijeti tu vjeru. Oni koji su osnovani, onima koji nisu. Onima koji imaju, onima koji nemaju. I dakle, svi radne na tome da pruže nekome zadovoljstvo od čega će on sutra da živi i da užima. Po obzirom, evo, da ne je vrijeme, jaci je blizu i da smo došli u pravu krizu, mislim vremensku, ja ću sam ovaj i vas Allah nagradi na ovakom lijepom slušanju, stakljenju, na ovakvom lijepim momentima koji smo zajedno provjeli. Neka Allah da svakom dobro nakrije naše poroce, nekak potom dobrotom, rahmetom, neka oprosti grije našim umrljim i nama i ako Bog da nas očuva na planu prave vjere i našu djecu da živimo i umremo jedino kao vijednice, kao muslimani i da im šalabhutala sutra na sudnjem danu budemo u džedmitu zajedno sa poslanikom, ali sam šeidima, dobrim ljudima, našim vočevima, majkama, i nanama i svima onima koji su islam nosili i nosili u ovim vrlo teškim vremenima je polo kao i haza, vjesta kirula, ali, valkomu, slo, vahvala, sjedina, ali, vala, ali i valkomu, sallallahu, alas i tjedina, ali i valkomu, ali i aktivnom ali i iz iz je on tako vogošće koji su ostali organizirali te pozvali da da ja profitiram na ovaj način da nešto kaže pa da ne bi nešto na sudjem dan ima nikalo da moj je tamo na onaj miza pereza a vama svaka ko jeste došli ostavili svoje živile da se družimo eto na malo namiri što na sudjem dano okolo pa ali pa aj iskreno da naše je važno da doktor na grada najbolji mozak domalo ako sam i s kojeg sam siguran sam, možemo izvući mnogodrojne poruke zašto je ovaka situacija na dnjavu na jeste, i koja je naša uloga na istom. Vas također dava nagrade, najbolje nagradu, nagradu što ste sada znali učera što je te u vini i šava vidimo se u dnjavu.